Asme în limba română Cele șapte ciori A fost odată ca niciodată Departe undeva între munți O vale verde Valea era străbătută de un pârâu clar Și un pădurar și-a construit Casa din pietre pe malul acestuia Pădurarul era căsătorit Și avea șapte fii Și o singură fică La revedere, draga mea La revedere, copii el trebuia mereu să călătorească de acasă la muncă, iar soției sale era greu să-i crească singură pe copii. Vai de mine! Ce adunătură urâtă! De fapt, fata era singura care nu îi cauza probleme, pentru că ea era bună, drăguță și săritoare. Dar băieții au fost cauza problemelor ei pentru că erau nepoliticoși, neascultători și certăreți. Nu aveau respect față de mama lor și ea era foarte îngrijorată pentru ei. Băieți, este ora culcării! Paturile sunt pentru oameni bătrâni, mamă! Ah. Când soțul s-a întors acasă, obosit după o săptămână grea de muncă, săraca soție nu s-a putut îndura să-i spună despre comportamentul răutăcios al fiilor săi, pentru că nu voia să-l mai împovăreze. Oh, săracul e atât de obosit! Nu trebuie să-l deranjez cu astfel de lucruri minore. Așa că femeia a suferit în tăcere, ne realizând că prin gestul său, vii să vor deveni și mai răi. De fapt, când tatăl lor nu era acasă să-i pedepsească, băieții continuau să profite de situație până când aceasta se înrăutățea. Băieți, potoliți-vă! Fraților, ascultați-vă vă rog pe mama! Taci din gură, fată prostuță! Sora lor suferea cel mai mult, deoarece ea își iubea frații chiar dacă ei erau răi. Dar își iubea îndeoseb mama. Fiind cea mai mică, nici unul din frații săi nu îi băga în seamă mustrările. Într-o bună zi, cei șapte băieți au intrat în cel mai mare necaz. În pădure... Creștea o iarbă foarte periculoasă care făcea ca stomacurile animalelor să se umfle. Pădurarul le-a spus mereu băieților să se asigure că nu o vor mânca niciodată caprele lor. Băieții răutăcioși au umplut o pungă cu iarbă și apoi au amestecat-o cu mâncarea animalelor. Bă, sunt curios să văd cum se umflă caprele noastre. Și ele în loc să pe hăie se vor umfla... <laughs> mai târziu, cabrele și vacile s-au îmbolnăvit Burțile lor s-au umflat, erau în dureri și nu se mai puteau ridica Vai, mamă, privește! Animalele sunt foarte bolnave oh, Ce s-a întâmplat cu săracele animale? Nu vom mai avea lapte! Nu vom mai putea face brânză! Cum vom supraviețui atunci? Uite câte stupide sunt aceste animale! Băieții au râs cu răutate și nu și-au dat seama de răul pe care l-au făcut până când femeia, în culmea disperării, a strigat. Îmi doresc să fiți cu toții ciori și nu fii mei! Când a rostit aceste cuvinte, un nor misterios a acoperit soarele. Rusca a fost foarte rece Și băieții s-au transformat în șapte ciori mari cu Care au zburat mai departe croncănin Fraților! Oh, nu! Oh, vai de mine! Ce-am făcut? Femeia a fost atât de înspăimântată Și a simțit un regret atât de mare încât a leșinat Vai, mamă! Ce să fac acum? Când tatăl s-a întors de la muncă în ziua următoare, a aflat adevărul și a fost foarte supărat. Cu toate astea, a încercat să-și consoleze soția. Lasă, dragă! Nu este vina ta! Băieții noștri erau răi și era de așteptat să-ți pierzi cumpătul. Dar casa era plină de tristețe și disperare. A trecut mult timp și fetița a crescut și a amintit de frații ei și rare ori mai zâmbea. Într-o zi, ea a cerut permisiunea mamei sale să meargă să-i caute Nici vorbă, dragă! Nu te pot pierde și pe tine! Îi voi găsi! Simt asta! Simt că trebuie să plec și că ei mă așteaptă Lasă-mă să plec, mamă, și dă bine cuvântarea ta, te rog! Bine, draga mea! Mama nu a putut să reziste la insistențele fetei și cea mică a plecat de acasă cu doar câteva provizii A mers timp de două zile prin pădure, urcând spre munți Fraților, unde sunteți? Proviziile sale se terminau și în curând nu mai avea alimente Hainele ei erau rupte și era înfrigurată și obosită A treia zi, în zori, a văzut o cabană ciudată în ceață Oare cine locuiește aici? Ceva a atras-o spre casă Cu toate că avea un aspect sumbru și neprimitor Când s-a aflat în casă A găsit o masă mică cu șapte boluri pe ea Și inima ei a bătut foarte repede Poate că a găsit ceea ce căuta Să fie oare... să fie... frații mei? Ea a mers înainte și a văzut că era o oală mare Plină cu grâu și o văz pe foc O, oh, mâncare... Mor de foame Fetiței îi era foame Și și-a pus puțină mâncare în bol pe care a mâncat-o cu poftă Apoi a mers sus și a găsit un dormitor mic Cu șapte paturi mici Fiecare cu o pătură colorată în mod diferit Pături în culorile lor preferate Cu ochii lacrimați, Fetița a realizat că în sfârșit și-a găsit frații Epuizată de la călătorie și toată agitația, fetița s-a întins pe pat și a ațipit Trebuie să i aștept aici Mai târziu, cele șapte ciori vorbărețe au deschis ușa din față și s-au așezat în jurul mesei din bucătărie Cineva a mâncat o parte din supa noastră Dar cine ar urca până aici? Suntem condamnați să fim singuri în acești munți pentru totdeauna. Nimeni nu ar veni să ne caute! Când au terminat de mâncat, ciorile și-au pus căciulile de somn. Au mers sus și au găsit-o pe fetiță în unul din paturile lor. Dar asta este? Spuse una din ciori, după ce i-a atins delicat părul cu ciocul. Ai dreptate! Este sora noastră! Sora noastră!" Sora noastră!" Sora noastră!" În acel moment, fetița și-a deschis ochii, iar când s-a văzut înconjurată de păsări mari și urâte, s-a înspăimântat. Dar dintr-un cioc urât, a grăit o voce bună. Tu ești sora noastră?" Tu ești sora noastră?" Tu ești sora noastră?" Tu ești sora noastră?" Fetița s-a ridicat... Și și-a deschis brațele Frații mei, v-am găsit, v-am găsit Suntem în sfârșit împreună Cele șapte ciori s-au uitat la ea cu tristețe Nu ne găsești respingători și înfricoșători? Fata i-a îmbrățișat pe fiecare dintre ei Vă iubesc foarte mult Și chiar dacă v-ați transformat în ciori Sunteți în continuare, frații mei când au auzit asta, ciorile s-au emoționat și au început să plângă. Nu plângeți, vă rog! Ne este dor de casă! Familie! De ce nu vă întoarceți acasă cu mine? ne ar plăcea să ne întoarcem acasă. ne ar plăcea să ne întoarcem acasă. Ne-ar plăcea, ne plăcea să ne întoarcem acasă. acasă. Și ne pare rău că am fost răi! Dar cum ne putem înfățișa în felul acesta, părinților? Mama vă va accepta pe toți la fel! Sunt sigură de asta! Mereu plânge și se gândește la voi! În ciuda ce te-am făcut? Da! Așa sunt mamele! Încă nu s-a iertat pentru blestemul pe care l-a făcut, fraților! Veniți acasă și va fi extrem de fericită să vă vadă! Pe toți! Fetița a insistat... Și și-a convins frații să se întoarcă cu ea Bine, atunci ne vom întoarce cu toții acasă Da, ura, hai să plecăm Și a început să coboare pe munte Nu e nevoie să coborde de pe munte, Surioaro Te vom duce în zbor, vei vedea Pe măsură ce se pregăteau să plece, fratele cel mai mic a spus Stai puțin să-i duce mamei toate pietrele strălucitoare pe care le-am găsit ca un fel de cadou Se duse înăuntru și aduse saci plini cu pietre frumoase Wow! Sunt foarte frumoase! Îți plac? Foarte mult! Ar putea fi prețioase, știi? Când noi ciorile vedem ceva care strălucește, nu ne putem abține și îl luăm, vezi? Aceasta strălucește mai mult decât restul Poate este un diamant? Da, poate! E frumoasă, frate! În cele din urmă au plecat Lumea era foarte diferită de la înălțime La început, fetiței îi era frică oh, oh, oh. O să cad, fraților! Nu-ți fie teamă, surioară, nu te vom lăsa să Nu-ți fie teamă, surioară, nu te vom lăsa să cazi! Cele șapte ciori au ținut-o bine și au zburat în siguranță. Apoi au zărit valea, pârâul și casa unde au crescut. Curtea era părăsită și când au aterizat, fetița a spus Așteptați aici, iar eu merg să o chem pe mama. Hai să o surprindem! A mers în liniște în bucătărie și a văzut-o pe biata femeie plângând peste masă. A îmbrățișat-o și sărutându-o i-a spus Mama, m-am întors și am o surpriză mare pentru tine Vai, draga mea, draga mea fată! Ești în sfârșit aici! Am crezut că te-am pierdut pentru totdeauna Săraca femeie era atât de fericită și de emoționată că nu știa dacă să râdă sau să plângă Fata i-a șters lacrimile și a dus-o pe mama sa în curte În curte, ea a găsit ciorile Dragii mei băieți, mi-a fost tare dor de voi Îmi pare atât de rău că am invocat acel blestem O mamă n-ar trebui să spună așa ceva împotriva copiilor ei Nu, mamă, am meritat-o Regretăm tot ce am făcut Ne pare rău de răutatea noastră Oh, familia mea este împreună din nou! Cu toții au plâns, gândindu-se la trecut. Și brusc un alt miracol a avut loc. Cei șapte frați au devenit din nou băieți. Oh, vai de mine! Fraților, sunteți din nou voi înșivă! Tatăl, care auzise voci, a fugit din casă. Slavă Domnului că-mi pot vedea din nou copiii! Tată, ne pare foarte rău!" Tată, ne pare foarte rău!" Tată, ne pare foarte rău!" Tată, ne pare foarte rău!" Plângea în timp ce își îmbrățișa fiii și fica. Anii au trecut și băieții au devenit din ce în ce mai responsabili. Pietrele pe care ciorile le-au adus acasă s-au dovedit a fi prețioase până la urmă, iar comoara a permis familiei să ducă o viață mai bună.